Oroszország, Moszkva, Vnukovói repülőtér A tévébeszéd előtt négy órával hajnali négykor André és a Neszt küldöttség még mindig a felszállásra várt a Vnukovói repülőtéren. Több mint egy órája álltak már sorban a kifutópálya felé vezető szakaszon. A hosszú kanyarban előttük és mögöttük rengeteg magángép vesztegelt. A légiforgalom egyre csak sűrűsödött. Fél órája már meg sem mozdultak, mert két irányból is vadászgépek landoltak a privátgépterminál leszálló pályáján. Szokatlan jelenség volt, de André egyelőre nem bánta. Remélte legalábbis, hogy azért történik, amire ő gondol. Moszkvában nagyon rövidek a júniusi éjszakák. A nap már fél órával ezelőtt felkelt, az eső pedig elállt. Erős szél fújt, úgyhogy az ég mostanra majdnem teljesen kitisztult. Áttett fát jól borult a vízszintes vonalként elnyúló szürkés-vörös felhősáv elé. A nyár eleji hajnal hűvös volt. A nap felkelte rózsaszín horizontján fekete madár árnyakként MiG-29-esek közeledtek, de a hangjuk ide Vyacheslav Kuduhov gépébe alig jutott el. Andri előre ment, és a pilóta fülke ablakán kinézve azt számolta, hogy körülbelül huszadikak lehetnek a sorban. Az orosz pilóták meglátták rajta, hogy zavarja az elakadás, úgyhogy egy várrándítással próbálták megnyugtatni. Ez van, türelem, valami ilyesmi volt az arcukra írva de aztán koncentráltak, mert az irányítótorony épp beszélni kezdett hozzájuk. A vadászgépek valószínűleg Putyin repülőjét fogják biztosítani. André legalábbis erre gondolt. Kísérni fogják a levegőben, mi másért jönnének ide, míg 29-esek. Ez viszont azt jelenti, hogy az orosz elnök valószínűleg elhagyja Moszkvát. Pár másodperc múlva mindkét pilóta levette a fejhallgatóját, kikapcsolta a biztonsági övét és felállt a székéből. Elindult a hátrafelé Kuduhofhoz. Elvégre ő a gép tulajdonosa. Ez a külföldi és a hat másik utas csak vendég rajta. A pilótafülke szűk ajtajánál szabályosan a falhoz nyomták Andrét, akkor a vehemenciával léptek az utastérbe. A Falkongép letisztult stílusú kabinját fekete ében fával borították, és nyolc vízszintesbe dönthető hófehér bőrüléssel rendezték be. Az első szekcióban kettőt-kettőt egymással szembefordítottak, tágas közlekedő folyosót hagyva közöttük. A hátsó részben viszont négyet körkörösen egy lekerekített koron fekete ében faasztal körül rendeztek el. Kuduhov itt ült a legtávolabbi sarokfotelben. A gép tehát tele volt, egyedül a cukorkirály melletti fotelülés volt üres, André helye. Úgyhogy a pilóták elhaladtak a két első üléspár között, és az asztalt megkerülve hátra mentek Kuduhovhoz. A főpilóta oroszul beszélt a milliárdoshoz. André nem értette, hogy miről van szó, az ukrán légiósok viszont igen. Egyelőre senkit sem engednek felszállni, uram, nagyon sajnálom a késlekedést, de hát ez egy rendkívüli éjszaka, mondta szinte mentegetőzve a hófehér rövidújú inget és nyakkendőt viselő főpilóta, mintha legalábbis ő tehetne róla. Négy évvel korábban a haza érdemérem harmadik fokozatával szerelt le az orosz légierőtől. Vadászpilóta volt, megjárta a szírháborút. Részt vett Aleppo szőnyek bombázásában. Nem csak katonai célpontokra, hanem kórházakra, iskolákra és óvodákra is dobott kazettás bombákat. Nagy érdemeket szerzett a szír civil lakosság terrorizálásában. Pont ahogy egykori pilótatársai manapság teszik Ukrajnában. Sok ezer lőszert tudott precízen ráteríteni focipálya méretű célpontokra. Arab családok százainak értelmetlen halála kísérte az útját. A hajnali derengő fényben napszemőveget viselt, pedig ennek most még semmi értelme nem volt. Az ápolt koromfekete borosta, az test felépítés, a múlt kalandjai és a vállapján a négy arancsik magabiztossá tették. Az orosz különleges állami repülési különítmény 19 gépe fog landolni a következő körülbelül másfél órában. Ezeket várjuk. Addig senki sem szállhat fel magyarázta a gép dúsgazdak tulajdonosának, hogy egyelőre miért nem kaphatnak felszállási engedélyt. Ennyit mondott, és aztán Kuduhovra várt, hogy döntsel el ő, mit tegyenek, de kérdés nélkül az orosz milliárdos nem jött rá, hogy a pilóta valójában mire kíváncsi. – És? – kérdezte végül, közben Andréra pillantva, aki meg őt figyelte – Kuduhov rájött, hogy William Wolff természetesen nem érti, miről van szó, és az neki kedvez, mert most végre ő tud egy kicsit többet. Visszamenjünk a terminárra, uram? Az irányító hogy mindenkinek megadta a lehetőséget, de itt is maradhatunk. André érzékelte, hogy a hangvétel nyugodt és tényszerű, mégis zavarta, hogy nem érti a beszélgetést hozzá legközelebb ülő, de Kuduhovnak hátat fordító légiósra nézett, aki azonnal rájött, mi a helyzet, hogy André mire kíváncsi. Másfél órán át nem lehet felszállni, állami gépkülönítmény érkezik. Súgta maga elé franciául az ukrán katona olyan halkan, hogy André, ha nincs a fülében a mini hangszóró, nem hallotta volna. Kuduhovtól messze voltak, a milliárdos nem betészre semmit. Menjünk vissza, jobb lesz úgy, döntött el Kuduhov, mert tájékozódni akart, és azt gondolta, hogy kiszállva a gépből a terminálon több információhoz juthat. De időt is szeretett volna nyerni, mert a várakozás tétlenségében, a kifutópályán rekedve kezdett elbizonytalanodni, hogy jó oldalra állt-e. Órák óta tudták már, hogy Putyin túlélte a támadást, és nem sokára tévébeszédet mond, de az elnöki kabineti ezen felül semmit sem árult el. Oroszországban teljes hírzárlatot rendeltek el. Kuduhov a telefonját nyomogatva csak annyit tudott kideríteni, hogy a Kremlben több tucat áldozat lehet, főleg olyanok, akiket maga alá temetett az összeomló szenátuspalota déli szárnya. Közben viszont ide, Fnukovóra, ahol az elnöki gépek parkoltak, folyamatosan érkeznek a mik 29 esek és most már a különleges állami repülési különítmény is. Valami történik, amiről ő nem tud, és ez baj. Vissza akar menni a terminálra, hogy kiszálljon a gépből, pedig egyáltalán nem kötelező, maradhatnánk is, súgta az ukrán légiós a mikrofonjába, de még be sem fejezte a mondatot, Kuduhov már Andréhoz beszélt. Visszarendeltek minket a terminálra, hazudta szemrebben és nélkül. A következő másfél órában senki sem szállhat fel. Ez utóbbi igaz volt. André a fordítást épp befejező ukrán katonára nézett, aki megcsóválta a fejét. Ezzel is jelezte, hogy nem, ez nem igaz, nem rendelték őket vissza. Kudohov hátulról meglátta a fejmozdulatot, és gyanús is lett neki rögtön, de ennyire gyorsan nem kapcsolt. Hogyan is jött volna rá arra, hogy a Nestlé ember mindent értett az orosz nyelvű beszélgetésből? Ez eszébe sem jutott. De mire átgondolta volna, mit tegyen, André már neki is szegezte a kérdést angolul. Mit mondtak pontosan? Hűvös, lassú, jéghideg kérdés volt, miközben André meg sem mozdult. Még mindig úgy, és ott állt, szinte megmerevedve, ahol fél perccel ezelőtt a pilóták eléptek mellette, és a falhoz nyomták. Kuduhovot kérdezte, de aztán a főpilótára nézett. Az visszanézett rá. Egy pillanatig egymást vizsgálták, de utána a napszemüveges férfi Kuduhov felé fordult, és oroszul hangosan megkérdezte tőle, hogy ennek meg mi közel van hozzá. Az ukrán légiós suttogva fordított André fülébe. Az orosz hang éles késként hasított a utas terébe. Arrogáns volt, mint ahogy a kézmozdulat is, ami kísérte. Azonnal frontvonalat húzott oroszok és külföldiek között a Falcon gépen. A pilóta visszafordult Andréhoz, és már épp válaszolt volna angolul ennek a William Wolf néven bemutatkozó utasnak, de a gép tulajdonosa vicsesláv Kuduhov közbeszólt. 19 állami gép érkezik, mondott igazat a cukorkirály, de aztán megint hazudott, úgyhogy visszarendeltek minket a terminálra. Percekkel később majd azon fog gondolkodni, vajon miért nem mondott igazat. Maga sem értette. Valószínűleg azért, mert tényleg kezdett elbizonytalanodni, hogy jól döntötte. Biztos, hogy Putyin megbukik? Mert ha nem, akkor róla nagyon gyorsan ki fog terülni, hogy áruló, és akkor befellegzett neki. Putyin túlélte a támadást. Jönnek a vadászgépek, az elnök elhagyja Moszkvát, nem sokára érkeznek az orosz állami különítmény gépei. Igen, tényleg, ezért hazudott, most már emlékszik, ez járhatott azokban a pillanatokban a fejében, az állami különítmény. Az ukrán hadjárat kezdete után pár nappal, még 2022 márciusában egyszer már bevetették ezt a különítményt hatalmas éjúsin Tupoljev és Suholy gépek. akkor szám szerint 29 landolt Vnukovon, megírták a lapok. Elszállítatta Moszkvából a teljes orosz állami vezetést Szurgutba, Tyumenybe, Ufába és Omszkba, de volt olyan gép, amelyik Novosibirskig repült. Biztonsági intézkedés lehetett atomcsapás esetére, hogy Oroszország irányítói ne egy helyen legyenek, ne egyszerre mindenki Moszkvában. Ha most is ez történik, akkor viszont Putyin erős, vagyis nem rendült meg a hatalma. Akkor összetart a vezetés, ugyanúgy, mint a Prigozsin lázadás idején. Megtanulták a leckét, főleg amikor aztán Prigozsint a gépével együtt lelőtték. Ennek a félelemnek a kételje suhant át Vyacheslav Kuduhov agyán. Igen, most már emlékszik, talán ezért hazudott. Ez lett az ő személyes magyarázata. De most még nem pár perccel később volt, most még csak gyorsultak a pillanatok. Ez a William Wolf, ez az akárki, akárhonnan ő ránézett, aztán a főpilótára, az pedig visszafordult felé, és a napszemüvege mögül a fejmozdulatával kérdezte meg, hogy mit mondjon. Ő is hazudjon? És ő bólintott. Igen, ezt tette, úgyhogy a pilóta is megerősítette a hazugságát, és azt mondta William Wolfnak, úgy visszarendelték őket. A brit ekkor ellépett a pilótafülke ajtajából, feléjük indult, nyugodtan jött, de mégis megállíthatatlanul, szinte lebegve járt. A tekintete végig őrászegeződött, de mégsem felé közeledett, hanem a pilótához. Közben a Nestlé emberek, mint a süvítő szél fújnak közöttük, elhúzódtak, meghajlottak, mint a fák. Amerre ez a William Wolf járt, megállt a levegő. Aztán hirtelen megtorpant. Most már a pilótát nézte. Ott állt vele szemben, és még egyszer megkérdezte tőle angolul, hogy mit is mondott az irányítótorony. És újra azt hazudták neki, igen, a pilóta, hogy visszarendelték őket. És akkor ketté a tér. Látja, behuny szemmel is látja, újra látja, képkockánként nézi vissza a mozdulatot, mert utolag olyan ez, mint egy lassított felvétel. Látja, ahogy meglendül William Wolf karja. Nem tudni, mikép, de lendület közben a jobb karkönyöke előre felé mozdul, és egyetlen pillanat múlva már úgy söpör, mint egy kasza a levegőben. Szinte sűvít, de mint az csak egyetlen másodpercig tart. Halkan, nesz nélkül, a levegő alig piszen reagálni sem lehet rá, és már is eltalálja a főpilóta állkapcsát, aztán tovább suhanva a gégéje kiálló csontját is, Tom puffanó hanggal, mint egy húsklopfoló elnyúló cuppanása. És ett Től. Csak ettől az egyetlen megvillanó könyékmozdulattól, azonnal és érthetetlen módon, mint egy kártyavár, a főpilóta, ez a magas, izmos, borostás férfi összeroskadva a padlóra esik. Esés közben elrepül a napszemüvege. Kuduhov látja most is, ahogy pörög a levegőben, mert a csapástól, a nyakra lesújtó erőtől Gellert kapott. És a napszemüveg pörögte ki magából azt az erőt, azt az izomfeszülést, amit az emberi testnek kellett volna. Mire a szemüveg a puha padlószőnyegre esett, addigra a test is ott volt már, mint egy kártyavár, összeomlott. De a főpilóta akkor még magánál volt. Igen, ez biztos, mert ő látta a bárgyú tekintetét, ahogy egyetlen szekundummal az ütés után felfelé nézett, az eddig napszemüveggel takart szempár, kicsit kancsalul, félig a szemgödörbe csúszott bambulással, de ez csak apró villanás volt, mert már emelkedett is a láb, William Wolf lába, és rátaposott a főpilót a nyakára. A talpával nem leszorította, nem a földhöz akarta nyomni, hogy ott tartsa, hanem erővel, a teljes súlyával megtaposta a nyakat ott, ahová az imént még csak ütött. És akkor meghallották. Mindannyian hallották a gégecsont roppanását. Aztán csend lett de csak egyetlen pillanatra, mert a láb már mozdult is tovább, miközben a főpilóta pilóta karja, a földről ösztönösen felfelé lendült. Talán a görcs, talán az élet utolsó rándulása volt ez, végső kísérlet a védekezésre, a túlélésre, de a láb csak tolta anyakat, forgatta könyörtelenül a talpa alatt, görgette, mint egy szőnyeget, aztán taposott még egyet rajta, hátul a csigolyánál. Most megint éles recsenés hallatszott. Utána pedig már végképp csend lett és mozdulatlanság. Így halnak meg emberek. Ilyen egyszerűen, ilyen halkan. Kettő, nem összesen három csontroppanással. Kuduhov nyelni sem tudott, levegőt is elfelejtett venni. Tehát Vyacheslav fordult a cukormilliárdos mafia trómanhoz André. Nyugodt hangon beszélt, mintha az égatta világon semmi se történt volna, de a megszólítás lekezelő volt. Vyacheslav Kuduhov ezek szerint még mindig a szíriai büntetőbombázásokon edződött orosz vadászpilótákkal repked. André miközben beszélt, a talpát, amikor érezte, hogy a férfi már nem mozog, lassan leemelte erről a mocsokról, aki a DGS-szel precíz műhold felvételei és beazonosított repülőgép koordinátái szerint két gyerekkorházat is lebombázott Aleppóban 2017-ben. A Putyin által elrendelt orosz bombázások Szíriában pár év alatt 85 ezer áldozatot szedtek. Ennek a féregnek a kezéhez itt, a talpa alatt legalább 2000 civil áldozat vére tapadt. Román Nikoláevics Filipov. Így hívták, ez volt a neve. André pontosan tudta. Elolvasta az aktáját, és most javított az arányokon. Kicsit rendet tett. Úgy beszélt a cukorkirályhoz, jéghideg, csendes, szinte suttogó kimértséggel, hogy az orosz végre megértse, ezúttal tényleg nincs mozgástere. Kénytelen együttműködni. Mert tegnap este óta mindenki az életével játszik. Sokkal nagyobb itt a tét, mint pár ember sorsa ezen a repülőn. Közben szándékosan nem nézett a halott főpilótára, de az ében faasztalban remegve kapaszkodó első tisztre is csak rápillantott, aztán újra Kuduhovra szegezte a tekintetét. Tehát, Vyacheslav, pontosan mi is hangzott el? Ahogy az imént kértem, szeretnék most már végre egy szó szerinti fordítást hallani. Úgyhogy maradtak, mert innen már nem mehettek vissza. Nem szállhattak ki a gépből, hiszen André mozdulata feltárt bizonyos összefüggéseket. Hogy valójában itt kikicsoda, kicsoda, hogy ki is fogja eldönteni, hogy hová mennek és mikor. Hogy ki itt a főpilóta, a parancsnok, a főnök, vagy hívjuk akárkinek is azt, aki határoz majd arról, hogy mit fognak tenni. Kudohov néma csendben összeroskadva ült a fotelszékben. Az idegen légiósok közül ketten is tudtak repülőgépet vezetni, tehát akár mind a két pilótát megölhették volna. De csak egyet kellett. Így aztán Kuduhov azonnal megértette, hogy kivel, hogy kikkel is áll szemben. Felfogta, hogy számára nincs visszaút. Tegnap este 10 óra óta nincs visszaút. A második pilóta remegő lábbal ment vissza a pilóta fülkébe, Leült az első tiszti székbe, jobb oldalra, és helyet adott maga mellett az ukránnak. Mert aki leült mellé, az előbb bejelentette, hogy ukrán. Bár oroszul beszélt hozzájuk, akcentus nélkül, mégsem akarta, hogy félreértés legyen. Sztyepán Kirilenko, így hívnak, mutatkozott be, és nem a Nestlé-nek dolgozom. Ezt már Kuduhovnak mondta, aki rémülettel hallgatta a mondatot. A a es évek moszkvai mafia háborúira már nem emlékezett senki az orosz fővárosban, legalábbis próbált nem emlékezni rájuk. Kuduhovnak úgy rémlet, hogy valójában már akkor sem volt bátorsága senkinek, hogy megértse valójában mi is történik. Hogy miért folyik a vér, és kié. Aztán egyszer csak nem maradt szemtanú, aki mesélhetett volna arról a korszakról. Kudóhov egy időben örült ennek, mert húsz év múlva tényleg eljött a pillanat, amikor már senkit sem érdekelt, és senki sem emlékezett semmire. De ő akkor is tagadhatatlanul szemtanú volt, résztvevő, a kevés túlélő egyike. Úgyhogy most ha egy fúróval vésnék az agyát, fájdalmasan belenyilalt, hogy akkoriban mi lett azok sorsa, akik ilyen helyzetekben megtudták az elkövetők igazi nevét. Hogy hol vannak azok most? Pontosabban, hogy hol nincsenek? Miért mutatkozott be? Úristen, miért? Miért mondta, meghoz Tjepán Kirilenkónak hívják? Végül hat óra 15 perckor szálltak fel. Putyin beszéde előtt majdnem két órával.